Bugetară. Câteodată șed și cuget, ca un simplu proletar. Cel cei cu obrazul buget, precis nu e bugetar. Sportivă. Cei drept sunt mare luptător, dar pe adversar să nu îl distrug. ia de pe mine că omor și ține-l bine până fug. Realizare. Și a luat bărbat matur, cum în viață și-a dorit. O fie el cu părul sur, dar e sur să devenit. Restituire Când de turci și când de ruși, tot mereu am fost supuși. Azi avem femei în norci, deocamdată de la turci.